На призивний пункт, де набирали добровольців до дивізії СС «Галичина», з'явилося кілька «фольксдойчів» і поліцейських синків. Спроба залякати населення провалилася. Вехтер був відкликаний, а незабаром з Кракова вирушив у свій останній вояж по містах дистрикту сам генеральний губернатор Ганс Франк. То були тривожні дні. Кожний уже знав, що промов, парадів, дефілят більше не буде. Почнуться облави, арешти, погроми, насильне вербування до дивізії. Дехто із старших гімназистів, поки ще менше шастало патрулів, устиг вислизнути, потім місто закрили, і молодих від 17 до 30 років затримували на рогачках, відправляли на вербувальні пункти. За день до приїзду генерального губернатора в місті взяли заложників. Недалеко у горах ходили ковпаківські загони, фашисти боялися нападу. У душну і темну камеру в один з підвалів колишньої керамічної школи вели Стефурака. Темрява присмокталася до зіниць. Спочатку він стояв посеред камери, все ще силкуючись збагнути, що, власне кажучи, трапилося чому саме його. Потім мов сліпець, простягнув уперед руки, ступив крок другий. У сутінках заворушили тіні, хтось застогнав, кашлянув, чиясь долоня діткнулася до його плеча. Йдіть зі мною, почув Стефурак знайомий голос. Тут простелене моє пальто. «Ще є де лягти, бо до вечора хто знає, скільки набереться таких, як ми?» «Хто ви?» – придивлявся Стефурак до високої постаті в'язня. Очі почали звикати до темноти. Над головою низьке склепіння, камера вузька і подовгувата. Маленьке заґратоване віконце, затулене кошем, впускало до середини клаптик неба за вбіжки з долоню. Під стіною зліва сиділи мовчазні тіні. «Хто ви, пане товаришу?» «Невже не впізнаєте? Ви для мене в театрі завжди резервували місце в ложі. Я нині маю нагоду віддячитись вам». «Страус!» – ахнув Стефурак. «Професор Страус! Ой, вибачте, я забув, що у вас інше прізвище «О-о!» Потряс стиснутими кулаками професор. У супроводі такого жесту він виголошував найефективніші цитати з німецьких класиків. «Ой, якби в мене в Аусвайсі було записано «Страус». А втім, ні-ні, вони розпинають нині самого Гейне. О, Боже, я всього в житті боявся, крім книг, а не уникнув найстрашнішого – «Гестапо». Якщо ви заложник, то, може, Стефурак спробував потішити Страуса і себе самого. Ми всі, ми всі заложники, колего. Ми ними родимося. Нам дарують життя для того, щоб ми боялися його втратити. Щоб зі страху за нього не давали волі непокірному духові. Який я був обережний. Як я дбайливо заганяв свій дух у ветхі фоліанти, щоб він не вихопився на свободу, бо за його найскромніший злет треба платити закладеним життям. Та куцей був той простір і для мого духу. Він вирвався із клепаної клітки. Я побачив, як убивають, і мені стало соромно, що в такий страшний час я знаходжу в поезії Гете Саму лише естетичну насолоду, а не гнів, не біль, не протест. І я сказав на уроці, хтось доніс, напевне, майже в кожному класі вчаться синки фольксдойчів, то щоб не робити зайвого галасу, а рештом відомого германіста, мене взяли тепер під виглядом заложництва. І скажу вам... Я не боюся самого акту насильницької смерті, а її глупоти, непотрібності, протиприродності. Не правте, панахиде, професоре? Стефурак присів на застелену пальтом долівку. Якщо ви сказали таке слово, що борило ворога, то певно воно діткнуло чиєсь юне чесне серце. А це вже щось значить. Та я за кожну сміливу думку, проголошену із сцени, готов сто разів умерти. Правда, для мене це теж несподіванка. Забрали прямо з репетиції. Видно, і моя робота стала їм кісткою в горлі. Ну а хто, хто тепер вкладе в уста моїх акторів пафос волелюбних закликів Назара і Гната? «Так-так, ви маєте рацію. Я одного учня благословив у актори. Ви знаєте, він у мене на уроці прочитав на пам'ять монолог Карла Моора німецькою мовою. І як прочитав? Це вроджений талант. І я сказав йому – йди в театр. Може він прийде до вас просити науки, якщо…» Якщо виберетеся звідси, пригляньтеся до хлопця, його ім'я Нестор. А другий шибеник і двіочник, коли почув ото мою крамолу, присягнувся боротися з ворогом. При всіх поклявся, і з них нема його. Ви правду кажете, не пропали даром мої слова. І мені не так уже безнадійно жаль за життям. «Та не каркайте! Франка ніхто не вб'є! Нас випустять!» Стефурак придивлявся до в'язнів, що сиділи під стіною. Їх було троє. Два, закутані в один кожух, дрімали. Третій, із свіжим червоним шрамом на лиці, придивлявся до прибулих здоровими, незатьмареними страхом учима. Він зупинявся то на Стефуракові, то на Страусові. Його спокійний погляд додав заложникам рівноваги. «Вони зараз почнуть розпитувати», – пробурчало з-під кожуха. «Куме, чую, знову лазять квартиранти». Один висунув голову, відкинув полу кожуха. «Давай за роботу, чуєш?» Він скинув сорочку і почав розглядати рубці. Підвівся і другий, теж роздягнувся. «Хто вони?» – зашепотів Стефурак до Страуса.